Magnus av Frodenqvist Siri, nu är vi här jag är Gärdets vårdcentral Mitt Magnus av Frodenqvist Jag ringer efter, för att höra, ni förstår jag, jag känner mig lite yr Och, och, och kallsvettig, lite darrig sådär jag, uh -huh. tror, jag tror det kan vara malarien som spökar igen förstår ni. I min ungdomsdagar var jag mycket i tropikerna. Jag och min gamla ungdomskamrat Herman Gottelib och så var lilla vi hade en pass upp kommer jag ihåg Mapumba eller något hette. Ja, han var rolig kommer jag ihåg. Men jag tror det var där. Ja, i alla fall min hustru Siri påstår att man ska dricka Indian water, sån här där, som man har i groggen annars brukar jag och, och badda med våtvarma grötomslag. Jaha. Siri, Inge, det ska vara havrig Jag är arg på gröten. Så, det, kan det stämma? Ja, ja men Det här behandling. är roligt Herman och jag kommer ihåg Vi brukade ju kasta krut i lägerelden där Och mm. skoja med hamma på <gör> Så, Och sa att det var onda andar Det var roligt då Då var han rädd det lilla livet Men vad jag tycker du ska göra Du ska ringa då infektionskliniken På Danderyds sjukhus Och ja. prata med dem Men du förstår nästa morgon då hade han ju rymt med all packning där. Mm. Ja Men jag som är gammal skojt förstår jag Var ju med i blåvingarna Ledde oss till bebyggen det trakter igen förstår jag och, och och jag kommer ihåg vi spelade så här med Karl Gérard min gamla vän ja. Kalle inför infödningarna och, och och och de tyckte jag om honom de sjöng någonting där ta och några det jag dricker de också där Men men ska jag ligga lågt ska säger att jag, jag ska ligga ner Nej. Jag har ju kanastat på torsdag och pojkarna skulle bli mycket be besviktade. Nej, då, det du, du, behöver väl inte, inte göra? Med. Nej. Nej. Ja, ja pojkar. Jag kommer ihåg, jag tältade vid en flod en gång och det var, det var mygg och moskit och sådana. Det måste det lite där jag fick den här? Och det var allra odjur mm. i vattnet. Men gör så att du ringer ut till infektion på Danderyd. Ja, han får det är göra det. Frågor du behöver ha besvarade. Till Danderyd? Bra. Mm. Magnus av Frodenqvist var det här? Ja. Glöm aldrig bort dig. Nej. Jag gör inte. Jag